Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 21 del Tapesport de l'era independentista per d'or retallada període del qui paga descansa però el qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota mm, els agrada més a la olla! <laughs> Bé, no voldria fer-me pesat. No, més del que ja ho sóc. Tot i que estic fent dieta, les vacances de Nadal, ja parlem de molt enllà, van passar factura. Vaig agafar el meu menú dietètic personal i me'l vaig passar pel... Res, que respira, eh? Que me'l vaig passar pel forro, pel forro polar, perquè pel desembre és el tipus de roba que et trobes més a gust. Doncs just per allà. Per allà és per on es va passejar el meu anhelat menú. No és pas que no em sabés greu, no, però amb 15 dies vaig guanyar el que havia perdut amb molt d'esforç en mitjany. Ostres, que dit així, i si a més a més els quilos fossin d'euros, tampoc s'anaria tan malament, eh? Amb 15 dies més guanyaria el doble. Oh, oh. I avui, dissabte 23 de febrer de 2013, són les 12:49 minuts, amb una temperatura de 5.3 graus centígrads, amb una humitat del 58% i una pressió atmosfèrica de 1.001 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Projetge Emissora Municipal, avui intentant fent... intentant fent que ens sortirà intentant fer memòria pel 107.3 de la vostra FM! Fa dos programes vam arribar en aquest planeta perdut de la mà de Déu, el qual va fer que quan ens acostàvem al en seu camp magnètic, es van crear forces problemes amb forces ratxes de vent, provocant, entre altres coses, que l'emissora no matia massa bé, les trucades es perdien, fins i tot el personal professional d'aquest programa semblava en posseïts. Bé, això tampoc és que sigui una prova concloent, oi? Oi? I posats a fer, ja que hi érem, vam aprofitar la benentesa per quedar-nos i on vam poder assaborir el carnestoltes, força semblant al que actualment celebrem aquí al Berguedà, però aquí, en aquest planeta, les màscares eren de veritat, o sí sigui, que només portaven la goma. En l'últim programa vam començar a escalfar motors i repassar els comandaments de control. Mirar l itinerari que ens marca el GPS. Vaja, el camí de tornada és llarg i ple de meteorits! Sort n'hi ha que la tripulació del TAP Esports no és la primera vegada que fa aquest trajecte i està acostumada a qualsevol tipus d'atac extraterrestre, tot i que aquest planeta no sempre ens tracta igual per les visites regulars que té la nau del TAP Esports, un cop cada temporada, oi? I el bé que fa a l'humanitat, però aquí dic humanitat, a l'univers... ...contribuint amb l'intercanvi de bergadans... ...en persones terrestres no identificades. I és que la benvinguda que vam rebre del nostre planeta... ...que en aquesta ocasió va ser una mica hostil... ...veurem com ens tractarà a l'hora del seu comiat... ...però tranquils, eh, estareu al corrent d'aquesta història... Per què? ja vaig, ja veig que s'ha d'anar explicant tot perquè no veieu res, eh? Ara, però, toca tornar-nos enlairar i en rum fixa fins a la següent escala al Berguedà. Tornem a casa! Però perquè passi tot això ha d'arribar tota la segona volta de les nostres entitats esportives i que uns quants milions de quilòmetres actualment de casa nostra hem d'anar seguint sense falta i com si fossim uns rucs perseguint la pastanaga... Bé, ara m'he passat una mica. Doncs com qualsevol llebrer persegueix la seva llebre? Bé, tampoc, aquesta era massa evident. Potser millor eh, com qualsevol català persegueix la seva quimera... Estarem aquí, doncs, per explicar-vos-ho! Veureu, la cançoneta d'avui no estàvem segurs de si tocava un jazz o bé un country, però la sobtada mort d'aquesta sermada Kevin Ayers, música anglès fundador de bandes pioneres de la psicodèlia com Soft Machine, va gravar diferents àlbums com Solista, en els quals hi van col·laborar artistes com Brian Eno, Sid Barrett, John Cale, Elton John, Robert Wyatt, Sandy Andy Summers, Mike Oldfield, Nico Oli, Hasphal. Doncs ens ha fet replantejar la primera opció i dedicar-li l'espai a ell, amb un tema dient a la situació, que porta per títol «Moltes gràcies», Adéu, adéu. Això nos us ho dic jo, us diu ell. Thank you very much. Bye bye, Kevin Ayers. Salutacions cordials. Doncs sí, des d'aquí, Ràdio Pareja, això és el que també li diem nosaltres a ell. Eh? Thank you very much. Bye bye. I anem a repassar, home, bueno, que ben ayers, eh? Ara anem a repassar l'agenda de futbol perquè fa als veterans. Ens falta tan sols tres minuts per arribar a la... A quina hora? A la una? A la una? I passarem la primera part de la publicitat. Aquí tot van primeres parts i segones parts, eh? però anem a saludar, anem a saludar una mica els de l'estudi, els, els de dintre de l'estudi que tenen moltes ganes de parlar semblava que a hem de començar sols perquè el Jaume, el, la Mariona no l'he vist i pensàvem ai ai ai que començaré sol aviam si el Josep Vilardell vindrà però sembla que han anat venint tots mica a mica, el Jaume no, el Jaume Mariona bon dia, molt bon dia tu et em... pots fer cinc centis, no el Jaume, em sens, per això? jo sí perfectament, perquè jo no em sento ah no, no, no. Ja anava bé els auriculars eh Bé, bé, bueno, si, si tu em sens, et crec, eh? Et no sento perfectament, eh, Mariona? Doncs bé, el meu cosí passa que avui no ha pogut venir perquè la meva tieta estava malalta i no ha pogut portar. O sigui, que ell estava bé, però la seva tia, la seva sí, mare... Sí, però ell es moria de ganes per venir, eh? Segur que ens està escoltant, això segur. Aquí li que tranquil, que tranquil, que ha més dies que llangonisses, eh? Sí, sí, jo he trobat a faltar, eh? Molt bé, igual que tots jo també l'hi trobaré sí, sí. faltar avui. Per, per aquí, amb els seus cascos, allà, expliquen la seva vida. Sí, sí, donant els, nostres, els sí. seus àrbits, eh, la seva Home, visió particular sí. dels noms dels àrbits. Podríem que... fer un videojoc amb la seva visió de, de com veuen sí. els àrbits. Però bueno, avui tindrem en l'agenda, tindrem uh, un altre protagonista. Però primer a la Maritxell Pei, que ens ha, ens ha fet l'honor de tornar-nos a venir aquí a veure'ns per explicar-nos algun coseta de la motora. Bon dia, Maritxell. Jo tampoc et sento, bon dia. Així s'anem bé, eh? no em sent ningú. Bon dia, et eh? deia. Ah, bon bon dia, dia, bon dia. Doncs molt bé, moltes gràcies per haver estat eh? per estar aquí una altra vegada i poder-nos-ho comentar directes aquí les d'aquí doncs de les últimes, les últimes coses que es prepararan aquí. En el, Això. Eh? Aquí en el Bergadà, per, sí. perquè fa el motor, eh? Més, més ja de notícies més de, del Bergadà, eh? Tu, Maritxell, tocaràs? Sí, tocaré tot el que és aquí en el Bergadà, el motoclub i... Totes les associacions que fan coses pel motor de la comarca, sí. Molt bé, sí, perquè ens feia falta una miqueta de cosa, eh? Teníem molt motor de l'exterior, però aquí al Bargallà, que se'n fa molt a més a més, no hi pensàvem, no hi pensàvem no hi arribàvem, eh? Ara amb ella, amb ella sí que tenim un, un infiltrat molt bo, eh? Un topo, eh? Que dirien un top. I el que ens farà la, la, la, això és l'agenda, avui, a més de Jaume, serà Josep Vilardell. Bon dia, Josep! Bon dia! que el, la se, fa dues setmanes vas venir nosaltres no hi érem. Sí, sí, la sí, setmana sí. passada nosaltres hi érem tu no vas venir. I fa tres setmanes tu no vas poder venir. I fa tres setmanes no vas venir. Avui ens estrenem, ens estrenem amb tot, eh, amb agenda i sí. el que faci falta, eh, Josep? Sí. Molt bé, doncs bon dia per ser aquí tots bon eh, aquí en l'estudi, eh, per parlar d'esports aquest matí aquí a Ràdio Proreig. Moltes gràcies. Fins ara. Sí. És com deia, em un minut, anem volant, eh? És normal, amb la nau que anem, eh? Amb la nau que portem, prenem del futbol dels veterans, Lliga Intercomarcal Grup A, el partit és per avui a partir de les 6, a Gironella, a Gironella, Sant Padó, i demà hi han dos, un que comença a les 11, aquí al municipal de Porreig, Porreig, Joan de Palà, que es posen entre parèntesis, l'altre dia vam comentar, Joan de Palà, que no sabem on para, fica Coromina, que no sigui per allà, el barri de la Coromina, eh? Joan de Palà, els entesos segur que ho sabran, eh? Nosaltres, com que no hi entenem, ja ho hem dit diversos cops, nosaltres mirem de transmetre les notícies que ens arriben. Malament, eh? L'havíem d'entendre una miqueta. Però bé, fem el que podem. Les nostres, les nostres forces eh, piquen contra el muro, ja sabeu, eh? Aquell muro que ens separa de l'esport i nosaltres, eh? És l'altre partit que que més per demà, és a partir de dos quarts d'onze i juga aquí la capital, alberga Fluit Tuzeng, perquè fa el grup C. Tenim un partit per avui, a partit de dos quarts de cinc i és a Cal Rosal, Cal Rosal, Castell Nou. Agenda de darts, però darts de plàstica, eh? eh? Setena Lliga per equips. El pròxim partit serà el Sweet B contra el Cal Riera. I pel que fa als escacs, primera... No, preferent Barcelona, grup 3, partit per demà, partit de 2.4.10, Coi Blanc, Berguedà, primera província al Barcelona, grup 4, també partit per demà, partit de 2.4.10, el Vilafranca, B Berguedà, B I pel que fa a la petanca, que ja estan a la Copa President, i pel que fa als de primera divisió, ja estan a les semifinals, les semifinals que jugaran eh, demà a, part... a la pista del... Club Patanca Cal Riera, són Cortés Gironella i Vila Domíu Nou Rec Sant Pedó o sigui que dos representants del Bergadà a les semifinals eh, de la primera divisió i pel que fa a la Copa President però de la tercera divisió de la segona divisió no hi tenim representants Bergadà no, ja, no, ja no diem res i de la, pel que fa a la tercera divisió sí que hi ha semifinals i també hi ha algun partit que de representants amb representació del Berguedà, eh? Demà, a les pistes, per això, del Pinedes, de Castellnou, Vila de Viu Nou, Ara sí, com us dèiem, eh? Passem la primera part de la publicitat i arranquem molt fort, eh?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 Va, va, doncs som-hi, eh? som ja les... passen 5 minuts de la 1 després dels nostres consells publicitaris uh, Josep, Vilardell, bon dia Bon dia Anirem a repassar l'agenda cap de setmana i començarem pels darts però que els darts uh, de moment sabem sabem que començaran uh, la primera setmana del mes que ve uh, 9, em sembla que és el 9 de març però ja estarem al corrent, eh? la setmana que direm alguna més precís, però sí, que ja comencen ja, els arts de ser, eh? abans sí. hem parlat dels arts de punta de plàstic, ara estem parlant dels arts de ser, eh? on hi està el, el Club d'Arts de la Xarxa, eh? començaran, doncs, eh? a partir del mes que ve. Josep, doncs anem al amb malambol? Sí. Equip de Tercera Catalana, preferent, sènior, masculina, primera fase, grup B, di novena jornada. En Valverga, Club Esportiu, Benenòbil i el Jotru, Hiper Simpli. Molt bé, on jugarà aquest partit? Es jugarà demà a dos quarts d'una al, al Pavelló Municipal de Berga a carrer Guillem Bergades. Molt, molt bé, doncs al Pavelló Municipal de Berga eh? demà a partir de dos quarts d'una i com es deia el Pol eh? bàsquet mania, farem el bàsquet la gent del bàsquet comencem pel bàsquet femení tercera categoria femenina grup 4, 19a jornada fase prèvia bàsquet femení Cornellà B, CB Porreig aquest partit, partit? Digues, digues. es jugarà avui a les 6 i dir que el bàsquet el, el senyor femení marxa 10 ems, 5 guanyats i 10 perduts L'últim partit el va guanyar, jo crec que venen d'una línia ascendent, perquè fa poc estava en el cul, abaix tot. Sí, que ara va passar, van, van pujant, van pujant. Va passar semblant l'any passat? Sí, sí. Eh que sí? Va passar. Eh, que, que de primera també van sortir molt, molt, molt malament, malament. I se'ns adaptant i van acabar a mitja taula. A mitja taula, eh? Sí. <ríe> Següent, Sots 21, femení nivell A, grup 2, 19a jornada, també a la fase prèvia. Inforber, Bàsquetberg, Sallent, Casino del Centre. Aquest partit és per avui a dos quarts d'una. Aquest partit és per avui a Berga, a sí. partir de dos quarts d'una. Bàsquet masculí, Jaume. Ai, estic acostumat. Josep, eh, sots 21 nivell B, grup 1, 19a jornada, fase única. Bàsquet Ribes B, CB Porreig. Aquest partit és per demà a les 7 i, bueno, juga Ribes. I dic, bueno, que aquest és un partit important, va al perquè el Porreig va 9 i el Bàsquet Ribas va 8-1. Eh? O sigui que, a més, si el Porreig guanya i passen un seguit de partits, diguéssim, el Porreig passaria 6-1. Eh? Molt bé, es juguen, sí, juguen aquí, doncs, forces possibilitats, eh, de pujar sí, en amunt. Sí. I pel que fa la Primera Catalana, grup 2-20 en la jornada? Inforber, Bàsquet Berga, Centre Catòlic... L'Hospitalet. L'Hospitalet. Uh, aquest partit és per demà, a les quart de sis. Bueno, doncs avui quan m'he llevat he mirat la classificació de de, segon, de primera catalana i va tercer. Va uh -huh. a molt bona temporada, eh? Molt bona temporada. Molt bona temporada, eh? temporada. Molt bona temporada el fórter mi... de A més, m'he mirat la Salle, que és on jugo, un anava 11, crec. I uh -huh. sí, a, a més em sembla que és un grup difícil, el pels que m'he vist, vist sols, són quatre grups de primera catalana, uh -huh. i sembla que és un grup força complicat. I a més està dalt, no sé... Molt bé, doncs us eh, està fet molt bé, felicitats aquí i felicitem aquí a l'Infòria Ràssquet Berga per la seva gran temporada. L'any passat es hi va costar molt i molt a la mateixa sí. categoria d'aguantar-la, van haver d'anar a playoff bueno, play per, per, per la permanència per sí. i, i bueno, al final se'n van sortir però déu i aquesta temporada 3 no sé quan pugen i com ho faran. Eh? No però... sé, és que no sé quins pugen, això tampoc està marcat. No està marcat encara. Eh? I tampoc, bueno, a, a Berga no sé si és el mateix aquí que l'any passat, tampoc. Van fer Ten, una teixana, parell, o... Vam fer un parell de canvis Si no l'han fet més a l'hivern eh? Dels que tenien l'any passat van fer un parell de canvis eh? Doncs com dèiem Aquest partit eh, li a Aquí a la capital Demà a partir de dos quarts de sis Tenim que Javi Rodríguez i Ramstel Som dubtes per rebre la penya eh? Per culpa dels genolls Bueno, eh, aquest, vaig mirar la banda de la CBA i explicaven que el Javi Rodríguez és un molt bon jugador perquè reparteix molt joc. I veient els últims partits de la, del Manresa, excepte l'últim contra el Madrid, que va ser un partit molt difícil, ja que el Madrid venia de perdre dos partits molt importants, una a l'Euroliga i l'altra a la Copa del Rei, i va haver de pagar els, els plats trencats, però està en una línia ascendent molt bona i a part que està jugant força bé. I, ah, ja. Aquesta, bueno, setmana, no? Aquesta sí. setmana que juguen demà a partir de 3 quarts de set eh? contra els de la penya, contra la penya. Uh, Aquest partit l'Ejambe, aquell triplista de la penya en tots dos partits ja que clavat molts triples Bueno, no sé, ja es veurà Diu que un altre jugador que arrossega molèsties és l'ala Abazeng Salvarco, eh? Sí. Pel... Saps algú, tu, Josep? No, no, no. però són jugadors importants. Mira, Javier és el base titular de l'equip, que és una, una miqueta qui manega, el joc. El Charles Ramsel és una peça important, perquè és un jugador que, que és un 4 que et pot obrir força i, si el té el dia, et pot clavar un triple. I el Salvarco és un palet irregular, però ho fa bé, ho fa bé. I bueno, i avançant descuidat el porreig, d'abans, eh, dic que bueno, el jenior femení marxa 15 amb un guanyat i 17 perduts i que hi havia molts llibres allà a la pàgina web de la Federació Catalana de Bàsquet i no sé quant juguen, ni a quina hora ni contra qui, perquè no sé, no ho entès el cadet masculí descansa però va segon amb 4 guanyats i 2 perduts l'infantil masculí va 6 amb un guanyat i un perdut i jugava avui a les quarts d'onze contra el Juventut Sant Vicenç molt bé Allà molt bé. Um... llavors, bueno, ja tu comentat al principi que l'NBA avui, bueno, un fet força estrany, que un equip, bueno, sabeu que el bàsquet es juga amb tiretes, a la samarreta, diguéssim, amb samarreta de tirants, sí. doncs avui han jugat a, a un equip, que són els Golden State Warriors, han jugat amb màniga, màniga curta. És una cosa que no havia passat mai, no sé, ja es veurà. I més, allà com que ho permeten tot, i a sí, a més més sí. han guanyat, no? Sí, han guanyat contra els primers, els San Antonio Spurs. Bueno, ho permeten tot. Són especialistes en... Sí. No sé, canvis, no? Modificar, modificar sí. I... Són especialistes, sí, sí. aquesta gent. Són molt bons. Sí. Alguna cosa més de bàsquet, Josep? Sí, que es va morir el propietari dels Lakers, ja arribades amb un sí, accident veritat. de cotxe de 79 anys. Bueno. Molt bé. Bueno, vull dir, no molt bé. Però... Bueno, és trist, però bueno. És mm. Josep, no ens anem a repassar el futbol sala. Vale. Doncs per repassar el futbol sala, com ja sabeu tenim una sintonia parella i que comença a tiros, és la del Jaume Bon Junior, que no el tenim aquí però que el saludem, eh? Jaume una altra vegada, eh? Ja vindràs, eh? Ja vindràs, calma, tranquil allà ja està a casa, eh, Mariona? Sí, sí Ui, tans, i tant, deus t'escoltant i deus estar Hopi, mama, m'ha de estar passant una el dia que la tenia a la ràdio. Ah, potser Vaig amb autobús, eh? Potser sí. em dir? Pujo amb autobús, eh? Sí sí, la cosa és que que han dit que nevaria al final no ha nevat i per això en part també fa, fa por baixar des de sí. sermanat fins aquí amb cotxe i tot sabien que nevarà al final no, no, no ha nevat gaire fet aigua neu però no, no més si de... si, si precós. una cosa està per aquí la vora que ja veus més o menys el que has fet i l'altra cosa és que quan t'estàs a fora tu estic fent un, un temporal de galample, eh? que això ho, <coughs> Perdó, això ho repassarem a l'agenda del temps eh? de, de nostres de les nostres hm mm. Tercera femenina grup 2, 16 jornada. Eh uh, Baganes, eh uh, llavors No, no, no, a, fe a femenina ja, uh, Josep, uh, fem perdó. A femenina. eh. Tercera femenina grup 2, 17 jornada. A uh, FS Trans uh, contra Catalunya Unió de, no sé Ves a bé no? Sí El camp? Uh, Pavelló Municipal de Cacerres I l'àrbitre? O vídeo Maiordoma Ruiz Aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de set aquí a Cacerres Primera divisió femenina, vintena jornada uh, Futbol sala Mostoles, uh, futbol sala Gironella doncs què hem de dir aquest partit? Doncs que la penca Anna Costa, la neta, de la capi... és la capitana del Gironella femení, que és escollida la millor jugadora de Catalunya de l'any 2012. El jurat de la segona gala de les estrelles que organitza la Federació Catalana de Futbol ha escollit l'Anna Costa del Gironella com a millor jugadora de l'any de futbol sala. En la primera edició la distinció va ser per Clàudia Pons, també del club gironellenc. L'entrega de Guardons es farà el dilluns 4 de març a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. El Gironella, per això, busca avui a Mòscoles... eh, juga avui a Mòstoles. Most, Després d'agafar aire superant el Viaxes Amarell el Gironella, té aquesta tarda visita a la pista del Mòstoles a partir de dos quarts de set. Les madrilenyes o la zona tranquil·la de la classificació, però lluny de les posicions de Copa d'Espanya. Ja repassarem l'agenda, començarem per baix, la del masculí, eh? i començarem per la tercera divisió territorial, grup 3, tretzena jornada... Uh, jardinera, Correu Cacerres B, uh, Pares i Mares, Futbol Sala Martorell. Uh, el camp on aquest partit? Pavelló Municipal de Cacerres. L'àrbitre? Oví dia, Maior, Doma Ruiz. També, perquè ja que hi és, doncs, pitarem els dos, eh? Pitarem els dos casserres avui, a partir de les 5, a Casserres també. En aquest cas, Josep, jo penso que si l'àrbit s'ha de portar bé en el primer partit, perquè si no el segon ja no surt, sí, clar, clar. potser. I a més públic ha tot públic escalfat i... L'últim <laughs> mirada... partit que vaig jugar, vam jugar contra el Surya, que en teoria és un equip que havia d'estar molt amunt i al final no, no, no, no, va una, no va fer una bona primera temporada, diguéssim, una bona primera fase, es va quedar a la mateixa divisió que nosaltres, A2, i aquest partit, bueno, anàvem tot el partit enganxadets, l'últim minut guanyàvem de quatre... I, bueno, va pitar dues tècniques l'àrbitre perquè, bueno, van començar a insultar i així els, els jugadors i entrenadors i l'àrbitre no va firmar... Ai, l'entrenador no va firmar l'acte, no? Uh -huh. I, clar, si això hagués comportat algun problema, mira, encara, però no va, no va comportar res. Però si aquell àrbitre hagués pitat el segon partit allà a Súria, eh, no hagués aguantat pas tot el partit allà. Vaja, és pitant el perquè amb el que estava Tu diràs, tu diràs, doncs... <coughs> Perdó com estic, eh? Semblo... Estic ben constipat eh? Segona divisió territorial grup 2, 13 jornades Jaume, Josep, perdó La Popola de l'Illet club, club de futbol sala um, Barc, Palau Solita, Plegam Penya barcelonista, Palau Solita no no Plegamà, no ja estàs acostumat Això ho passen tots quan comencen eh? El camp uh, Municipal, com a Figuera, Pobla de l'Illet I l'àrbitre Guillermo Mesa Cruz Aquest partit també jugarà avui, però a les 4 de la tarda a la Pobla de l'Illet Primera divisió territorial, grup 4, a tretzena jornada. Club Futbol Sala, Ciutat de Berga, Barm i Caça, Futbol Sala, Club Esportiu B. Aquest partit de jugarà... El Pavelló Municipal d'Esports de Berga. I l'àrbitre... Juan Gonzalo, Muñoz González. I és per avui a la capital a partir de dos quarts de vuit. Següent. Riera de Cornellà, eh, B. Futbol Sala... P.C. Imàgin, Cacerres. El camp on en aquest partit? Pavelló Municipal de la Riera. I l'àrbitre? Marcial Carretes Rodríguez. Aquest partit és per demà, a partit de dos quarts d'onze. Per referent catalana, grup 3, tretzena jornada. Veganes, eh, club esportiu. Eh, castellà, futbol sala. Uh, on jugarà en aquest partit? Al pavelló Municipal de Vegà. I l'àrbitre... ...Juan González Muñoz González. Aquest senyor serà el que pitarà aquí a vagar, ...el vaganès, castellà futbol sala... ...avui, a partir d'un quart de sis... Dessem enrere ja l'agenda del futbol sala, haurem liquidat el futbol sala, haurem liquidat el bàsquet, haurem liquidat el l'handball. Ens falta liquidar la primera part del motor, que ho farem amb la nostra ja fitxatge, sí senyor, últim fitxatge, Mari Cheil. Oi oh, tota l'Albert ja, arriba... ja arriba per l'esquena, l'Albert amb la Mari Cheil, passarem. Doncs, l'agenda del motor d'Aquíl de Borgabad. Hòstia a l'oveja, hòstia a l'oveja sí. i hòstia a les hòsties que dona i sí, jo, jo jugant amb el micro. I les hòsties que dona l'Albert aquí, eh? ve, al final s'ha hagut de, de seure sobre la taula sí, i el bé. micro l'ha hagut de posar a la cadira, eh? perquè, bueno, sí. invents aquí eh, perquè vagi tot. Eh? Estava fent claquer. Estava fent claquer, Estava fent claquer aquí, eh? Quasi de sobre la taula. Al final... Déu-n'hi-do, aquest amb l'Oveja i amb el, amb el micro. Un bon espectacle, eh? Sí. L'Albert has estat donant aquí, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. bon dia a tothom. Bon dia a tothom. No, bon dia. Dia. no sé si s'emborrarà de la... bon bon del meu servei. Bon Com anem? Bé, bé, bé. Bon dia, Mariona. Hola, molt bon dia, Albert. Ocupada al Facebook. Bon dia, Maritxell. Bon dia. Què tenim? Tenim, tens alguna cosa d'aquí de, de, del Berguedà? Eh, tens la classificació eh, doncs sí. del trial del social? Sí, més o menys, alguna cosa tinc. Sí? Bé, no sé, sí. mm. bueno, entre els dos. Bé, tens eh, tota la classificació sencera? Bé, bueno, vaig apuntar només els... Els tres no. primers. Que és el que sempre repassem, bàsicament. Sí, els de la Berguedà, diguéssim, l'Ernest Costa i el Jordi Costa. Uh -huh. Llavors el Fran Serra i el Marc Mujal també que van participar. Vale, doncs jo ara diré els primers com han quedat les categories i tu dius els pilots del motoclub. Uh -huh. Eren tres voltes els que havien de donar eh, en aquesta primera prova del, del campionat, els pilots, i després doncs, de les tres voltes, la primera prova del social, va quedar de la següent manera. Amb la categoria vermella la victòria va ser per Álvaro Blázquez, amb 16 punts, segon Adrià Bejano amb 17 punts, i Ivan Najaro amb 19 punts. En aquesta categoria n'hi va haver cap del Monteclub? Vermell, no sé. No ho saps. La categoria verda, Josep Borrell va guanyar amb 3 punts, segon Francesc Vil amb 3 punts i tercer Toni Torres també amb 3 punts. Si no ho la Meritxell crec que no hi ha de viure ni ningú, eh? Sí, no, és gairebé. Oh, oh. <laughs> Aquí tampoc en tens cap. Eh, bueno, el mar Mojal amb, amb 7 Sí. A setena posició, Mar a setena posició, per tant la mateixa del campionat, no? classificació final. Categoria valava Joan Soler Rovira amb 0 punts, tant ho és, eh? 0 punts. Segona Elisabet Solera amb 3 punts i tercer Pep Sala amb 6 punts. I amb la categoria valava en tenim cap? Eh, si l'Ernest Costa. Ernest Costa. Amb 10. 10 punts. Bueno. Eh, Jordi amb 10 10 punts, tampoc devia quedar massa enrere sí, per, eh? per ser el tercer, esclar, Plus ser el tercer vagant 6. I categoria droga, primer Josep Soler-Balai a 10 punts, segons Josep Serra-Bassaganya a 12 punts i tercer Josep Vinyes 24 punts. I a quin tenim cap? No, em sembla que no, no sé, tampoc. És que el de trial hi, hi entén més la Rosa que és la Rosa i la Pep de Gironella. També, que vinguin. També... <laughs> sí. Que vinguin. Però bé, dit això, que, eh, tenim Però, alguna cosa de l'agenda del motoclub? Un moment, quan hi hagi trial, doncs sí que podem parlar de oh, eh, les Sí, i sí, que que vinguin. vinguin. Perquè la Maritxell coneix totes, tenim, amb ella tenim una coordinació amb contactes eh, espantoses, se'ns obre, eh? Ja és bo, ja. Ja és bo. Bueno, dir del sistema de quimotrià, doncs dic que el 17 de març hi ha la prova puntuable per la Copa Catalana de Clàssiques al càmping de Gironella. Sí, correcte, el 17 de març serà la segona de les proves que... Que, que tenim. Jo volia parlar doncs, ja repassant del més enllà de la Vasella Reis, és una prova d'enduro que es fa i és la quarta edició que es disputa a Lleida i en la que hi van participar Marc i van Cervantes Nani Roma, entre d'altres i la victòria en Bèlid, que és la categoria doncs, superior se la van dur Van Cervantes eh, amb claretat eh, és una prova d'extrem que es va disputar doncs, diumenge a Lleida el pilot de Catema va completar el recorregut de 140 km en dues hores 50 minuts de segons va triar 3 punts de sobre el Robert Canstrom, amb una veta i que és finlandès, i 857 sobre el nord-americà Roderick Taimengasgas. Eh, us destaco doncs que també a banda de, de la victòria del, de del el Dani Roma que va tornar del Racar va agafar la moto per uns dies i va guanyar la categoria Senyor va ser un classificat final per tant el Dani continua no, això de les dues rodes tampoc ho ha perdut i en aquesta prova com us dic va repreixer el Marc el Coma, que encara estava una mica convalescent de la seva lesió però va dir que això sí que havia tingut bones bones sensacions i hem de dir que van ser més de 800 pilots, el cap de setmana va ser ella tros de tros el rècord de l'any passat que eren 600, 200 pilots més. Per tant, aquesta, la Basilla Reis que continua creixent. I m'agradaria també repassar doncs, el Mundial de Superbikes, perquè comença aquest cap de setmana. i tenim el Carles Xeca, el pilot de Sant Fruitós, que encara està allà amb una Ducati. Eh, el Mundial comença a Austràlia, després passarà per eh, el circuit de Catalunya, el, motor, eh, Catalunya, el, el Gran Premi d'Espanya, el circuit de Motorland, després va a Assen, Monza, Doniton Park, Portimau, eh, aquest no ho sé on ets tu, TVA. Té evolució de la Catalunya, sí. ah, ah, ahim, ahim, sí, a Moscou, a Ciabesto, a Nürburgring, Laguna Seca, Magnicurs, Jerez i 8 eh, Circüita. Per tant, aquí el circuit de Catalunya no vindrà. En recordem que és el que us dic, tenim el, el Carles Xeca sí, i encara abans d'acabar... Has de la sí, sí, ha fet pole, sí, ha fet la Superpol, eh, que es diu. Sí, ara ho estava mirant amb això, ver, però bueno, diguem. Que vaig veure les notícies, no sé si ho vas veure, que ara uh, estan preparant un Dakar, per, sí, el de Car no sé com es diu, els doncs, estudiants Unités ah, sí, eh? 0 ho ago xin. A set mitjà de hora, un Panda, un Marbella. Sí, bueno, fan Se això. passi però... riurell lluny amb això. El de Car han de buscar un, un cotxe vell i bueno, han de fer arribar, són sí. 800 km oh, no, Sí, però, sí, ho així, sí ja, ja ho veurem. De Unités és una aventura, eh, per uns, per uns estudiants això. Bueno. <laughs> ja veure si riurell lluny amb un 7 Marbella, però bueno, <laughs> tot, sigui, <laughs> tot sigui. Tot sigui, bueno, em que estem a l'espera de poder parlar amb el Roger Vallús, perquè no no el puc localitzar. Ui, ui, ui, Vam quedar per aquesta hora i de moment no el puc localitzar. Mentrestant, el que vull és repassar... Va potser la segona secció. No, sí, mirarem avançar doncs, una mica abans la segona secció i ja això no ho podem trobar. D'abans de, de saber com van anar, doncs, aquesta setmana vam tenir testos també de, de Moto 2 i Moto 3 en el circuit de Jerez i bon resultat doncs, pels pilots catalans. No, vam dir espanyols, però els catalans, és que són els catalans els que, els que evidentment van estar allà. Tres dies de test, el primer dia va ser una mica, una mica complicat, no sé si es va seguir gaire, ja me l'hem Sí, una mica... Es va seguir... Pel Twitter vaig seguir en directe, però va ser una mica complicat, el primer dia una mica bastanta boira, que no es va permetre rodar com haguessin volgut, tot i això el Pèl i el Màbric Vinyales van ser qui van dominar la taula de temps en les seves categories, i l'Alec Rins sorprèn, perquè està allà l'Alec Rins, pot ser que sigui... A més ja ho estava a final de temporada. Sí, però ha donat un pas més, s'ha destapat crec. És que no ho no has seguit jo, en veritat, No ho no has Crec que s'ha destapat. El més important potser vindria a ser el, dels, el segon dia. El segon dia va ser el Pol Espargaró, no va fer un temps molt... Home, Pol Espargaró ve amb molta confiança, va dir que eh, és el favorit clar i que ho ha de guanyar. Sí, però... va dir, sóc el favorit, doncs sí, per què no guai ben clar yeah. bueno, si no té el Marque sí que pot sí sí sí eh, no el Pol ja és un pilot que s'ha anat una mica per sota del sí. Marque eh? sí sí però bueno hòstia les guerres que fotien les sí. curses que es van sí, fer disfrutar marca, molt sí, sí. eh? sí. l'any passat sí sí sí, sí, sí. Bueno, l'any que ve els tornarem a veure amb ja, diferents categories però bueno MotoGP ja les ho haurem sí. sí sí disfrutarem amb MotoGP per ser MotoGP aquesta setmana crec que és crec sí eh, que hi ha test de MotoGP també eh, a C-Pang eh motodes eh, no doncs, els temps van ser el segon dia doncs, el Nicotero, va ser qui va demanar el segon dia també sota la boira amb 1.54-8 ara veureu la diferència dels temps del primer a l'últim dia, amb 1.54-8 va seguir Scott Redding amb 1.55-1 i Danny Cain amb un 55 també 1 Eh, pel que fa a 3 Jack Miller va ser amb 583 el més ràpid, seguit d'Àlex Rins amb 584, una dècima per Dan, i Jaco Cornéfil, aquest eh, és xec que ha arribat aquest any, ja estic complicat dir el seu nom, 1.58.6, són els noms de que, que, que, que es fa al Jaume. Moto3 serà una, una competició molt maca, perquè hi ha Romano Fennati, Àlex Rins, sí. Rins sí. Oliveira... Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, no, completament d'acord, és eh, dels categories que seran dels anys més interessants. Moto3 sempre ha estat bo, sí, sí. perquè sempre van en grup, Sí. Eh, i moto 3 per mi sempre ha estat de lo bo i fixeu el que va ja el temps amb moto per exemple per 1.42.3 estem parlant de d'1.42.54 12 segons imaginau-vos les condicions de la pista eh, que van baixar bastant bé eh, Takaiji Nakajami 1.42.6 i Scott Redding 1.42.8 que és un dels seus rivals igual que el Nico Terol que també sembla que aquest any té una millor moto l'any bueno, passat també va fer bons entrenaments veurem I va veurem doncs bé bueno, més que res això ha estat el ha donat de ser el Ah, Els testos de, de pretemporada de MotoGP, la segona part parlarem doncs, dels testos de pretemporada del circuit de Catalunya de, de Fórmula 1 Esteu segurs que no voleu dir res més? No, ja direm a la segona volta ja tenim, ja. teniu coses, no? Del Bargadà Racing teniu alguna cosa del Bargadà Racing? No, no, no tenim res, de fet les, les proves del, del Bargadà les té la Meritxell i, i clar, eh, parlarem de, clàssi Berguedà... de clàssiques quan sigui el 17 de març Però al Racing tens algun maritxell. Què, en شاء الله, va a quedar res 5 peça. Ja no cotxes. Que ens hi ara en seves més to que nosaltres, eh? No, bueno, bueno m'ha arribat una notícia ara d'urgència, sí, no? eh? Sí, m'ha sortit per aquí a la panjeta. Per telex, per telex, per telex. Veus si és d'això, doncs. Va fer una trobada a Berga, el Berguedà Racing. Diu que es va reunir en un sopar al restaurant La Font Negra, de Berga, al voltant d'una vintena de persones entre pilots, copilots, mecànics i periodistes del motor en un acte que ha de ser el punt de partida d'una sèrie d'activitats que portarà a terme aquest establiment, relacionades amb el món del motor, amb la finalitat de promocionar la comarca del Berguedà. Es va comptar amb diversos vehicles de competició. A destacar un mini John Cooper... Sí. o el Rally Car, no? Countryman, country sí, o el World Rally car. Rèplica de l'utilitzat per anar Roma al Dakar passat. Ah, si ens ha esmejat un off-road. Aquí, aquí es veu la foto. Sí, és un off-road. De, del... Per cert, jo parlava d'un Mini, no però sé clar, si això, ha... això és motos. Jo parla Parlant de eh, Mini, Josep... Un moment, la Meritxell, la Meritxell porta més tema motos, no? Poder estar més sí. explicada. Clar, per cert, no la sabia aquesta notícia, tampoc. Havia vist alguna cosa del Mini aquest. Això, aquí va càrrec de l'escuderia Gironella? no sé qui posa Ber Ber Berguedà Racing sí, això és nou això és totalment no, nou doncs, Berguedà Racing fins fa poc no existia no, i, i els, i em sembla proves... que els amics del motor de l'Avià tenen algú a veure ah, ah, això de parlar el... amb el Marc Comalons ah, aquí n'hi va dir jo el Lluís Mas i aquesta gent. Lluís Mas i... Sí. Bueno, ens hem de posar... Ens hem de moure, eh? Mare també. Bueno, aquests em sonen perquè vaig fer el treball de recerca del món del, món del motor al Berguedà i amb aquests també els vaig entrar. Veus? I... No marxis del micro, marxis del micro, Txell. Sí. Sí. Ens hauríem d'anar angificant, eh? Com... Sí, sí. Com... Eh, corcons, eh, cu eh? Hem de ser corcons allà a la fusta, eh? Uh, parlant del mini, no sé si jo la imatge de la setmana, ja per acabar, Pep, eh? Veu ho va veure? Aquell mini que va donar tres voltes de, de campana a l'aire? Sí, sí. Va però jo ser això no del tot. O, el Sí, sí. O és com que quedar el meu parelló a la meva. Potser porta només suspensións, que és clar, pica terra amb un amb un amb un, un amortiguador molt el cop. Sí. Però no Mini del Dakar, del Daniel Chechiri, no li va passar res, va. es va aixecar o Si sigui, imagineus perquè la gent se situï com dues muntanyes eh? una separada de l'altra, 30 metres sí. com, esquí, sí, com el que fa fan esquí, com el que fan les sí. motos sí. o com el que fa el Pastrana sí. que dona 40.000 voltes però és que és molt més... tenia molta més emoció com el Pastrana i era molt més arriscat eh, com el Pastrana doncs va agafar velocitat ho devia de tenir calculat, va donar tres voltes de campana a l'aire com si fas la vertical i va caure, paf Rodol de baix, i sensacional, sensacional. És no? hi ha, hi ha sí. Mireu a YouTube, poseu el, el ah, salt que... del Mini al Chicharit i... Però el Mini què? Va quedar com una... El Mini va quedar perfecte. Ah, eh? Sí. Ah, sí? Sí, és el que us dic. És que heu de pensar que aquest cotxe es amortiu molt bé, els cotxes del Dakar. Per això avui en dia el Dakar, els cotxes no s'encallen tant com abans. Per això va guanyar el Mini. Perquè comparat amb el Bugui, que sí, vale, extracció les quatre robes, però... Eh... Ja sé com... A les dunes té, té molts més problemes. Ja sé com si fos una càmera de gas allà dins, com si flotessin, no? Sí, sí, sí impressionant. Hi ha un Eh, no sé si hi ha un campionat d'això però em sembla que no es veu bé el mateix eh, però bueno, és de salts sí. però bueno, per salts que vagin a Finlàndia amb el rally que és una trista. història molt okay, <laughs> no okay, no sé doncs per la primera sessió del motor Meritxell, record, eh, recordem que estàs estudiant la carrera de Comunicació i Periodisme Audiovisual Comunicació i Periodisme a l'audiosell apartem, eh? Tot això, precisament... això ens ha d'explicar què és això. Això, estarem, <laughs> això això és el que ens fa falta nosaltres Josep! <laughs> I ara sí si us deixem la segona part, eh? passen dos minuts, segona part i després tot seguit a la Mariona, amb tots nosaltres. Eh? Aviam què ens porta avui. Residència Sard Montmartre de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones.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 Ens pots trobar al carrer Camí de Sant Marçal, 13 de Porreig, o bé al telèfon 93 83805... 45... Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de l'AEPM. La primera emissora del Berguedà. Mariona. Mariona. Marioneta. Va, Mariona, aquests portes. Guapa, avui. Aviam. Bueno, jo estava entrat a la gimnàcia, a explicar què era la gimnàcia, com va succeir, i esports tipus parapent i a, a la delta i coses... Sí, Mariona, ens ho de portar... I al final ja ha. merecido pel parapent. Un esportista amb, amb les dos pròtesis, ja em si et sona, ens ho de portar la vida d'aquest senyor. No, et saps què vull dir, no? El pistachos. El pistachos. El pistorius. Vols <ríe> ser de ficar que, que... No saps qui és? Això, això m'ho piques de lebre per la, per la setmana que ve, val? Va. Però m'ho piques perquè si m'ho piques malament després ja no m'entero. No n'hem de parlar d'això. Després, al final eh? del programa, esclarim el nom. Doncs he pensat que estaria bé parlar del parapent i explicar primer una mica d'història i respecte a l'esport que cal destacar, si es va practicar, com, com accedir a poder realitzar aquesta activitat, que és a partir d'una escola especialitzada, quins passos s'haurien de fer, i tres, tres esmentats, tres curiositats sobre aquest esport, molt lleument, molt ràpid, i, bueno, doncs, ara comencem. Què et sembla? Et sembla bé? Pinta bé? Adéu. Perfecte, Mariona. Ja Molt saps bé. que el que em dius em sona, però com a roses, com aigua de maig. Molt és així, bé. o no? Doncs, primer, una mica d'història, i és que el parapent va néixer a finals dels anys 70, com una derivació de l'ús del paraquegudes per baixar des de les muntanyes amb fortes pendents. D'aquí, el seu nom... Pre, sobta, para, es pre i pen, sobta falta que això estigui bé d'on ho, ho he trobat però bueno, jo m'ho crec, que eh? jo soc molt ingènua i m'ho crec tot para i pay. bé, hmm. els primers parapentistes eren majoritàriament escaladors, que buscaven una manera senzilla de baixar els cims un cop havent, havent assolit al cim. però la seva evolució cap, cap a veritables plenedors Uh, va, va ser quan van ser capaços d'enganxar els corrents tèrmics ascendents i pujar i mantenir-se en l'aire durant hores i va compartir el parapent en un esport per si mateix i, i avui practiquem en aquest esport milers de persones a tot el món i que compta amb circuits per competició d'alt nivell per les seves dues disciplines el vol de distància conegut com Cross country o la clovàcia. Això depèn de del que més eh, desitgis practicar. Ho has fet alguna vegada, tu, Mariona? Això no, és, has que molt, molt, molt, molt, és que em fa molt cague. O sigui que no, ni sí, ho practicaries, sí. no?, pel que em dius? A mi m'agradaria molt, perquè a vegades ho somies, no?, perquè somies, guà, tio, estic volant, quina passada i, i, però, i, i no, no et sents ni els peus ni res, et sents com una lleugeresa increïble, I a vegades ho he molts cops però clar, és que m'ho penjat penjada que soc més falta que ho faci malament i em foto una pinya saps? no, però ja vas en un monitor oh, que et porta sí, heu eh? sí, sí, estat mirant i mira, eh? i es veu, es veu que si sí. uh, ho pots fer per a punt biplaça, que és quan vas en el monitor i vas enganxat al seu radia mm. pots volar amb prea motor que portes una mena de, de ventilador radéa i, i vas amb un motoret, no? Uh -huh. I després hi ha ja el parapent desplegat, que és com el, el que quan vas tu solet i ja està. Que el caga et ve quan aquell motoret se't para, eh? Ja, jo, jo, fent, jo, amb les pel·lícules, jo, jo tinc que amb algú, perquè si no jo de mi mateixa sóc un perill. Ah, doncs jo conec un company sí. així, un amic. Estàvem allà en un lloc que fan aquells parcs d'aventura, allà a Borradà ha on, i vam anar. I fica allà, has de posar, de posar com un... un allò que, que t'agafes per poder baixar. Tirolina? Sí, sí. Hi ha la rodeta i, el, i un que et fa que et fiques perquè no caiguis per si caus. Ja sé què vols dir, jo vaig anar-hi dos cops, però no me'n recordo com es diu. Doncs bueno, aquest company va ficar només el que per si caus. I clar, va començar a baixar i a mig baixar es va parar i no baixar, de bo. I n'has d'anar al mig, aquell no es va a rodeta. El que va fer la corda, el, sí. el, el, el, el d'allò, es va quedar allà al mig, sí. No? que t'hi va m'enganxo no? van va, va, va haver de venir el monitor va, va Mariona, acaba això però entenint dels monitors que ens salven el pèl i el cul quan nosaltres no sabem què fer doncs bé, respecte a aquest esport cal destacar que tot i estar considerat com un esport extrem el parapent no comporta grans exigències físiques només n'hi ha prou en ser capaç de córrer i estar mitjanament en forma per pujar petits pendents per aprendre a volar si és possible man mantenir un elevat nivell de seguretat en tots els vols, això és primordial i sempre que s'aprengui a volar ha de ser amb una escola bona i millorant posteriorment els coneixements propis de l'habilitat en l'aire. És, és a dir, que no n'hi ha prou en fer uns bons cursos que ha de ser continu. Uh -huh. A més d'utilitzar l'equip adequat a cada persona, clar, Només falta que fiquis l'Ernest malament i després ja ho veuràs. Bé, aquí a Vià hi ha una bona escola, eh? Sí, sí. Vià, una o dues, eh? no sé quantes n'hi ha. Una... Sí, jo... una segura. Jo vaig anar, com es diu, allà els Rasos, a, a, ja, fa, ja fa moltes setmanes, a collir bolets, i vaig veure un, uns, una gent que estaven allà per preparar parapent i tot. Ahà, uh -huh. o sigui molt bé. Que, que allà que es pots fer, eh? pots pot, pot anar als Rasos, pots anar a Vià, pots anar a les Tres Maries. Sí, sí. Aquí... M mentre pugis a alguna muntanya de perquí, ho pots fer. Vol bé, Marioa, Com ho tens? Doncs, bé, El vol s'ha de prendrere en una escola qualificada i la majoria de les zones de Parapent més populars té escoles instal·lades en, en elles mateixes, generalment registrades i reconegudes davant d'associacions o federacions nacionals, que disposen dels equips d'entrenament adequats per presentar per, per, per, per prestar als seus alumnes. Els sistemes d'instrucció varien d'un país a l'altre i tot i que els cursos d'iniciació solen durar al voltant de 10 dies, l'instrucció de pràctica ha de, de, de, de ser contínua i, i cal ser capaç d'enlairar-se de i aterrar sol. Val? I els cursos d'iniciació solen incloure també algunes classes teòriques que inclouen els conceptes bàsics de l'aerodinàmica i en el vol i l'estructura d'operació del parapent, en algunes condicions de meteorologia. És a dir, que si veus un com un Olimbus no t'hi a dintre perquè aniràs malament. Ves a ficar per on sortiràs, no? I si potser té alguna descarrega elèctrica i després hi ha una, una noia que jo que li va passar que va sortir per les notícies, que es va ficar dintre d'un núvol, anava sí, sí. amb parapena o alguna cosa, i després va caure i després va palma eh? Vull dir, Era morena això... amb els cabells estirats i va sortir rossa amb els cabells arrissats, no? Sí, sí. <ríe> o sigui, que heu d'anar amb molta preocupació, saps? O sigui, tot va bé si es fa tenir com s'ha de fer. Tot va bé, si acaba bé. Estàs, Mariona? Acaba-ho, doncs, acaba, -ho, acaba -ho, eh? Sí, sí. Uh, el parapent és una aeronau de vol lliure, sense motor i d'enlairament de, de que es fa uh, amb l'esforç físic i totalment flexible que no porta cap estructura rígida a part de l'arnès la, i el pilot i és qüestió de de ser capaç de dominar tota la teva força, més el vent i totes uh, aquestes condicions amb la que tu et poses, no? Jo sé de gent que ha anat i els ha agradat molt, eh? Es veu la, la motxilla només Volar. pesa de, de 15 a 20 quilos, eh? És que és una passada com, com pesa. Bé, tenim, sí, tenim, tenim poc temps, Mariona. Ho has fet? Sí, has sí, acabat? Sí, sí. Doncs deixem aquí anem a repassar futbol perquè tenim 3 derbis que ens okay. esperen per aquest cap de setmana. Ja sabeu, si voleu, si voleu volar, eh, sona bé això, si voleu volar, ho d'anar avià, avià, hi ha una molt bona escola que allà us indicaran, la Maria ens ha fet quatre pinzellades, eh, del que és això, aquest món, eh, que si ho proveu... Sí, sí, però quatre, quatre, és molt no, guapo, no com... més, eh. Comencem, futbol femení, segona divisió femenina, gru... és no li deixem tampoc més temps, eh, segona divisió femenina, grup 4, 17a jornada. Forets Club Esportiu, Tarradell Unió Deportiva. El camp? Municipal de Porreig. I l'àrbitre? Pasqual Méndez Real. Aquest partit es jugarà demà aquí a Porreig, al municipal, a partir de la una del migdia. Come on, come on, like Següent? Gurb Unió Esportiva B, Montmajor Futbol Club. El camp? Poliesportiu de Gurb. I l'àrbitre? Josep Maria Callis Comerma. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Anem a el futbol masculí, Jaume a Josep, per, no, després quan es convidat Jaume diré Josep, i, eh, això és un cacau, eh? Ju Futbol, masculí, quarta catalana, grup d'innovena jornada. Um, Milà de Club Esportiu, Berga Club Esportiu. Precisament, eh? Què m'acabes de dir? Un derbi. Un derbi, les anem a posar a la sintonia del derbi. Vilada, club esportiu, Berga, club esportiu. A quin cama jugarà això, Josep? Al municipal de Vilada. I qui ho pitarà? Qui serà el xerif? Lluís Ballonga Xavier. Lluís Ballonga Xavier. L'equip de casa, el Vilada, que marxa a quina posició? A la dotzena. Quants punts? Amb 14 punts. 14 punts. Quants partits ha jugat? 16. 16 partits jugats. Quants ha guanyat? 4. Empatats? 2. Perduts? 10. 10. Quants eh, gols a favor? 18 I quants en contra? 35 35 Perquè fa el seu rival de la capital El Verga que marxa 7 7 Quants punts? 25 O sí sigui, que 15 més, eh? Però quants partits ha jugat? Un mes, 17 17, un mes Quants ha guanyat? 8 Empatat? un. Perduts? 8 Gols a favor? 31 I gols en contra? 29 29 Tan sols dos gols en contra, eh? Merga, que està a l'alçada de 722 metres. L'estat del cel doncs estarà com el derbi, eh? eh? Jugaran, eh? Jugaran també núvols i sol. Probabilitat de precipitació, un 15%. La quota de neu estarà més o menys instal·lada sobre els 0 metres, <laughs> La temperatura mínima i màxima serà de menys 3 i 4 graus. El vent que bufarà del nord a 10 quilòmetres per hora. Índex de ratxos uva serà de màxim 2. Que som em sona a un grup musical. <fixi> Ai, ara m'he fet riure. Quina tonteria. Eh, que això recordem a la que és un índex baix. I tenim un avís de risc de nevales pel derbi que repetim. <fixi> això, més com un derbi de xèrif, seria un derbi d'Alaska senyor de l'Asca, exacte a més de sorra jugarà neu, eh? pilotes d'aquelles taronges fluorescents com l'Albert com el gerçell que porta l'Albert, eh? El camp serà a vilada, precisament avui a partir de dos quarts de cinc Seguim amb la gent de Josep a l'incertat, eh? Uh, Puigcerdà Putxer, de, de la quarta catalana, Puigcerdà cop de futbol que Sers Club de futbol. a Montjorà partit? Uh, Puigcerdà centre esportiu. L'rbitre hi a C Lazar Bacal. Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda següent Put, uh, Porreig Club Esportiu B, Montmajor major futbol Club. Què dius Porreig Club Esportiu B Montmajor major futbol club Això em sona una altra vegada a Derbi. Doncs molt bé, començarem pel Porreig, l'equip local. Porreig Club Esportiu B, que marxa quina posició? Quarta. Quants punts? 34. 34 punts. I la quarta posició, déu nhi eh? La temporada que està fent el Club Esportiu Porreig B. Quants partits ha jugat? 17. Quants gols? Ai, 11. quants ha guanyat? Ai, 11. Quans n'ha empatat? Un. I quans n'ha perdut? 5. Gols a favor? 47. I gols en contra? 29. Pel que fa el seu rival, el Mum Major Futbol Club. Que Mar marxa? 14. Quants punts? 8. Uh, per tant, ha jugat? 17 partits. 17 partits, igual que el porreig. Quants ah, n'ha guanyat? 12. No, quants n'ha guanyat? Ah, 2, 2. 2. N'ha empatat? 2. I n'ha perdut? 13. Quants gols a favor? 16. I quants gols en contra? 41. 41. Bueno, això els derbis ja, ja ho sabem però amb això porta una ratxa molt dolenta sí o sigui que l'ha trencat ràpid és probable que aquí ho doni tot porta els cinc, partits, els cinc últims partits perduts sí senyor, bon, bona observació Josep cinc últims partits, cinc últimes jornades la Montmajor que els ha perdut però bueno, els derbis són els derbis s'han de jugar eh i per aquest, per aquest derbi tenim que porreig està a l'alçada de 455 metres. L'estat del cel també estaran, que jugaran. La probabilitat de precipitació un 10%. Quota de neu estarà instal·lada més o menys, pujarà una miqueta, però també ens afectarà, eh? A 100 metres, temperatura mínima de menys 4. La màxima serà de 6, amb un vent que bufarà del nord-oest a 15 km per hora. L'índex de ratxos uva, màxim 2. Això serà la mitja part, actuarà al màxim 2, que és un ultra un índex ultraviolat baix. També tenim un avís de risc per temperatures mínimes. Quin fred! Aquest partit... Recordem, però, eh? Com que és de fred... Aquest partit ja no s'jugo voi. Aquest partit es jugarà demà aquí al Municipal de Porreig a partir de dos quarts de cinc. Porreig Club Esportiu B amb un major futbol club. seguim Josep, tercera catalana, no aquest no. Albert, encara no. Surt d'aquí, Albert. Surt d'aquí, que no el volem encara. Tercera catalana, grup 7, vint jornada. nen a Sant Salvador de Cercs, de club de futbol. Can Rull, Roma o troncioni, club de futbol. déu camp, on jugarà en aquest partit? Municipal de Sant Jordi de Cercs. I ojo, ojo l'àrbitre? Jordi Sonier, Polonio. Polonio, eh? Ojo, sí, eh? que no soy un Tronxoni de partit. Tronxoni. Aquest partit de jugarà avui, a partir de les 4, a Sant Salvador de Cercs, següent Uh, Gironella, club de futbol atlètic B Borrets, club esportiu Bueno, bueno, bueno, una altra vegada eh? M'estàs sí. dient Gironella, club de futbol atlètic B Borrets, club esportiu Sí Això sona a derbi una altra vegada Molt ràpidament, Nos hem a repassar L'equip local, el Gironella Que marxa a quina posició? Vuitena Vuitena posició, quants, per, quants punts? 31, 31 punts. Déu-n'hi-do, aquest derbi serà bo eh? Ojo, eh? Uh, Quants petits has jugat? Uh, 10 no, Ai, 20, 20, 20 eh? N'ha guanyat? 10 N'ha empatat? un. N'ha perdut? 9 Quants gols ha fet? 46 I quants gols li han fet? 44 Un, dos menys I el porreig que marxa? Si sí, el Gironella, el club atlètic, el club de futbol atlètic marxava a la vuitena posició El porreig club esportiu, quina marxa? A la cinquena A la cinquena, quants punts? 39 8 punts més Quants partits jugats? 20 Els mateixos Quants n'ha guanyat? 11 Un més Quants n'ha empatat? 6 5 més quans n'ha perdut? 3 Per tant, 6 menys uh, Gols a favor? 46 I gols en contra? 26 26 Aquest partit es jugarà a Gironella avui a partir de les 4 de la tarda Avui a com que és avui, t'ho a posar a risc de nevales, que ja vull veure. Jo veig per la finestra que està... està es vènceré. Es vènceré, sí, eh? Sí, sí, no sé pas un bon han vist els del temps. Ja mirarem de complicar-ho, això. <sí> Traurem la bola del temps i farem girar una mica la situació perquè les nostres, les nostres previsions eh, siguin correctes. Gironella que està alçada de 470 metres, l'estat del cel jugarà també, núvols i sol, probabilitat de precipitació. Bé, la probabilitat de precipitació és molt baixa, eh, tant en uns partits com de demà com avui són de 15%. La quota de neu està entre el 0 el 0 metres la temperatura mínima menys 3 la màxima 5, el vent que bufarà del nord a 10 km per hora l'índex de ratxos uva, màxim 2 també que és un índex baix, no s'ho tenim un avís de risc per nevades ja ho sabeu, qui vulgui anar aquest partit és per avui a Gironella Pep, a partir de les 4 de la tarda aquí hi haurà rebanxa perquè me'n recordo que la... Revenge, per això. la B, eh? A l'anada va, va marcar el Gironella Penal els últims dos minuts, una cosa així. Molt bé, estàs molt incisiu, Josep, és veritat, eh? <laughs> és que, a més a més, més, més l'ostre tècnic, el tècnic que ocupa esportiu Borreig, eh? és, és de Gironella. I, a més, bueno, el Borreig porta els tres últims el partits empatats, vindrà... Vindrà calent, eh? Vindrà calent. Vindrà calent, eh? I més a més com si jugués a casa, però és un derbi. Següent, Jaume, uh, Josep. Pirinaica, Futbol Club, Urbans, centre, espo... centre esportiu. El camp, un jornal que Municipal, Mion, Puigberenguer. I l'àrbitre? Otam, Sabani, Rukwahabi. Coiba. Aquest partit jugarà demà a partir de les 12. Segona catalana, grup 4, 21a jornada. Gironella, Club de Futbol Atlètic, Tona una Esportiva. El camp? Municipal de Gironella. Ellos. i l'àrbitre? Denis Quisildac Aquest partit es jugarà a Gironella demà a partir de dos quarts de cinc I, go, I, I tenim que després de tres partits consecutius amb victòria el Gironella té demà a la tarda a partir de dos quarts de cinc una atractiva revàlida amb la visita del Tona segon classificat. L'equip de Xavi Toses encara no té la comoditat desitjada la classificació amb 26 punts és des, eh, els descens el marca l'Olímpic la Garriga amb 23. I d'aquí la importància dels tres punts en joc, un dels hàndicaps per al Gironella, torna a ser les baixes de Guifre, Damià, Ivan, Llanes, perdó, argelic, Codina, i els dubtes de Pol i d'Ivan López. deu nhi do quasi, quasi semblava aquest programa eh, mitja hora abans de començar-lo, eh? no hi havia ni una aranya. Primera catalana Grupo 21 a la jornada. Vilaçada al Club Esportiu, havia un esportiva. Aquest partit on jugarà? Al Municipal de Vilassar de Dalt. I l'àrbitre? Severiano Ramos Manzaneque. Aquest partit és per demà, a partir de les 12. I és que l'Avià sospira per deixar enrere a Vilassar de Dalt la mala ratxa de resultats. Trencar una llarga sèrie de mals resultats amb les darreres 9 jornades sense vèncer és l'objectiu prioritari de l'Avià. Demà, al camp del Vilassar de Dalt, a partir de les 12, l'equip ha caigut a la quarta plaça del grup de primera catalana, tot i que té el segon classificat l'Horta a només 3 punts. Però no només els resultats negatius preocupen el, Joan, el tècnic Joan Prat i és que un rosari de baixes per lesió o sanció també han deixat nimbat l'equip Berguedà en les darreres jornades i també demà, sobretot, a la defensa. Prat no podrà comptar amb els sancionats Cortizo i Àlex González i tampoc amb el lesionat Miguel. A més, Aleix Revilla és seriós dubte. Per contrarrestar les baixes la setmana passada, l'Avià va incorporar al jugador del joanenc Marc Reyes i aquesta... I aquesta setmana ha fitxat a Álvaro Méndez, defensa que prové del Manresa. Tot això demà a Vilaçà a partir de les 2 de migdia. Què vols, Josep? Uh, okay. Li aniria bé pujar de categoria l'avià, ja que està ara està a Catalunya, si es mal per Catalunya. Per desplaçaments i diners li bé a l'AVIAR pujar a tercera divisió, mm. que ja és d'Espanya? No, no sé, no sé, jo diria, jo diria, no, jo diria que tercera, en sembla encara és Catalunya. És Catalunya? Sí, sembla que tercera diria que és Catalunya. Vem comentar-ho això amb el tècnic, amb el Joan Prat, però si de totes maneres mirarem d'abans d'acabar la temporada, tornar-hi a parlar. Vam parlar la primera entrevista que vam fer aquí, precisament en aquest programa, va ser amb el Joan Prat el tècnic de l'Avià, i mirarem d'abans d'acabar-la de fer-li una altra mella. ella l'última vegada, vegada vam parlar amb els d'Avià, va ser amb el president ara deixarem el futbol falten 4-6 minutets per acabar el programa d'avui i parlarem de la segona secció de segona part del nostre estimat motor. Bé, hostia, ja no veix. L'oveh, jaoma, no. al caligradem el Jaume que li dedicarem des d'aquí i acá. Ai, ah, Josep, eh? ostres, veus ja ho... <laughs> això. li gràcia aquesta. Te va. Jo és que tinc un dia el Josep al Josep a cortar la traçoma, tio, i em fa un ombulic. Te a Margell, motocross a Lleida. Sí. Eh, però no hi ha ni MX1, per tant no hi haurà el Ramon, mm -hmm. i no hi pilots del motoclub, que ho sàpiga, perquè hi ha ni MX1 ni MX2, no. eh, hi ha MX85, MX65 i MX50, no hi ha cap del motoclub d'aquestes categories? Sí, algun sí. Doncs tens algun? És que no ho saps segur, però és que estem pendents sí. que el, el, hem de dir-ho, eh? que el Motoclub Baix-Bergadà ens passi tots els pilots sí, oficials en les seves categories. Sí, perquè podria dir algun i potser, jo no sé. No, en, que, en, estem, de que ens ho diguin, però n'és sí. que ens ho diguin sí. que comencés el campionat, això, perquè sí. és, que és com aquell que diu, qui guanyarà el campionat quan ja s'ha acabat, sí. eh, ja si ens ho poden dir la setmana que ve. Dit això, eh, doncs si voleu no haver un ratlli, demà tenim un ratlli del campionat de Catalunya d'asfalt, o, o si volen haver, per exemple, el Josep Maria Membrado, doncs demà se celebra la setzena edició del Rally Sprint de Sant Julià. Mítica, eh? mítica a la comarca d'ús en aquest rally. La prova repeteix el traçat que es va estrenar l'any passat i que bueno, sembla ser que va tenir molt bona acollida entre els pilots i els aficionats. Un traçat que es va haver de modificar, recordem, degut a les obres de l'eix transversal i que aquest any doncs, eh, les obres estan fetes però el traçat continua agradant. Els vehicles sortiran els vehicles de la prova eh? Els de la prova sortiran doncs, del centre de Sant Julià de Vilatorta a les 9 del matí, eh? En aquesta zona també s'hi ubicarà el parc tancat final i el podi. En quant això, pel que fa als horaris, que sapigueu que els cotxes començaran, eh, dos trams seran, el Coll de la Mansa i el tram de Coll Saplana, mítics del ratll anterior, anteriors edicions del ratll de Catalunya. El Coll de la Mansa es començarà a córrer, el primer tram serà a les 9.34, es repetirà a les 11.42, però ja serà el tercer, i a les 13.50, que serà el, el penúltim, Eh, es farà la tercera passada, pel que fa a Collsa Plana serà el primer a les 10 i 2, el segon a les 12 i 10 i el tercer i últim a les 14 i 18 minuts l'itinerari d'enguany doncs, consta d'un total de 196 quilòmetres dels quals 40,9 seran cronometrats, que pàcticament és el que es dic, són gairebé els mateixos que en l'edició anterior eh, en total hi haurà 46 pilots inscrits cinc d'ells en categoria de regularitat i esport i hem de dir que 15 equips seran de l'escuderia Osona de l'esquaderia Gironell hem dir, el número 1, Josep Maria Membrado i, i el seu copilot, amb el Mitsubishi Yevodeu, i també amb el dorsal número 35, Josep Anton Domènech i el seu copilot, Manel, eh, Marchau. el Manel Marçal. El Marçal? Sí, el Marçal, eh? El Manel Marçal. Eh, eh, favorits doncs, són, evidentment, el Josep Maria Membrado, el Carlos Llinàs i l'Alberto Riols i el Climent Domingo, són els que pràcticament estan sempre a la batuta. Eh, parlant d'això noi, si us sembla anem a repassar una miqueta com han anat el, els tests de, de, de Fórmula 1 aquesta setmana al circuit de Catalunya recordem penúltims testos de la pretemporada la setmana que ve 4 dies més i, i s'ha acabat peu al ferro i fins, a, fins al final jo penso que no, no han pogut treure gaires conclusions degut a la pluja, però la conclusió més important que han tret segurament ha sigut la dels pneumàtics s'han dedicat molts pilots a, a, a fer a fer pneumàtics eh, què penses Meritxell? que d'aquesta segona setmana. Recordem que molts equips venien ja de Jerez, sense fer proves ni res. Per tant, venien també molts... Eh, no sé, a, aquesta incertesa encara farà més emocionant l'inici de, uh, de Bordial. No primerament, diguem els temps. Eh? Recordem, dimarts el millor temps va ser per Nico Rosberg, el Mercedes, amb 226. El pilot que va donar més voltes a la pista va ser Fernando Alonso, que em va donar 110. Dimecres el millor temps va ser Checo Pérez, amb el McLaren, no amb el Sauber, eh? que encara és el que dèiem el Sauber, no amb el McLaren amb 121 bon temps, eh? I el, i el total de voltes de la pista, el pilot que va donar més voltes va ser Luis Hamilton, que per ser el que va donar més voltes en tots els 4 dies, que em va donar 121. Això vol dir que el Mercedes n'hi anava, Sí, sembla ser que sí, però ja ho veurem, eh? Destrossa molt els pneumàtics. Dijous el millor temps va marcar Fernando Alonso amb 121 el pilot que va donar més voltes va ser Román Grosján, en 119. I el divendres, ahir, va ser Luis Hamilton, en 1.23.2, amb un temps bastant incert, molt molta meteorologia mal, al circuit de Catalunya. I el pilot que va donar més voltes va ser Esteban Gutiérrez. Aquest últim va dir precisament que veu que Lotus, mm, o sigui que no va treure conclusions ni el temps de Checopel ni el temps de Lonzo, perquè no se sap ni amb quina carga de carburant, ni què provaven, no se sap res. Però va dir que Lotus és en, en els seus estins que feia de tantes de 20 voltes, 15 voltes, els pneumàtics eren els que els conservava més bé. I a me, bueno, jo penso que, bueno, que el Ferrari té una clau amagada, perquè, si us fixeu, sempre que entre en el box fiquen com una, una cosa que fa... Bueno, rares, això porta ja tres estava... anys fent un cem sí. o quatre, eh, vull dir que <ríe> porten per a fina, però a part d'això tres o quatre anys fent-ho. Deuen i... apagar la clau a llent. <ríe> sí, també Red diu que perquè... té una clau amagada, eh. Sí. Uh, uh, l'auto sembla el més fiable i molts ja el donen per favorit a principi de temporada la setmana que ve, els últims 4 dies s'esperen moltes millores per part de Ferrari, per part de McLaren i també per part de Mercedes Seran... i Williams, Williams també va molt bé jo m'atreveixo a dir no diré fins la setmana que ve que per la primera cursa hi hauran set possibles marques de guanyar el Gran Premi. La setmana que ve podrem dir una quiniela? podrem fer una quiniela? Sí, Entre sí, tots, sí, ja podem començar. Jo, no, jo la quiniela la faria de... Qui guanyarà el GP? Si voleu la quiniela jo la faig al Gran Premi de Brasil. Ho de dir vosaltres? No, abans, <ríe> abans, abans que s'acabi. Eh, bueno, abans, no, abans de començar, el GP la Visconti No. No, no, no. No, no, donem per favorit Lotus i veurem, es que estem a l'espera també de Ferrari i les millores que porti Mercedes, lo que diu ell, el cotxe que no crec que pugui vols nomassés el Lotus. Cadans amb una dada, segons Esteban Gutiérrez, les tres primeres passades del Red Bull, és estable però els pneumàtics es fonen. El Ferrari és inestable però els pneumàtics les aguanta, però a partir del cinquè de volta doncs els pneumàtics eh, comencen a perdre adherència brutalment. Pirelli ha fet un pneumàtic, que de veritat, serà una bogeria. Oh, I... Això gràcies a tot el corsoari. Sembla ser que tindrem entre cinc i set parades a boxes en un gran premi. Això és una bestiesa. Si els pneumàtics no aguanten de voltes, és el que hi ha. El, el tou... Es queda, es queda sense re i dic, que el DRS, la restricció del DRS molts pilots estan, eh, estan a favor, eh recordeu que aquest any el DRS es podia fer servir amb entrenaments ara no es podia fer servir amb els entrenaments igual que la cursa I com dic, el 28, la setmana que ve últims 4 dies de, de test de pretemporada amb pluges Molt bé, això del serà del... bo, eh, amb pluges <sum> aquestes són les impressions de l'Albert, del Josep i de la Meritxell, que estaven a peu de pista eh, allà al circuit, eh bueno, tant com això no, m'hi ha des de l'helicòpter des de les altures, <sum> Heu sentit-ho una plaça? Si quan parlo jo no se sent pas. Quan no. parlen ells? Sí, sí. Estem allà. Correcte. Estan allà. Doncs dit això, posarem la sintonia que ens caracteritza i que dona pas ja als informatius perquè estan nerviosos. Hem de començar les dues i sempre els fem començar. 3, 4, 5 minutets més tard. Però és que no podem marxar sense haver dit el que hem dit, no? Nois? Sí, noi. Doncs moltes gràcies, Maritxell, per estar aquí un dissabte amb nosaltres gràcies. i compartir doncs, aquest programa d'esports i llançar-ho a les zones del vent per tot el Berguedà. Moltes gràcies, Mariona. Moltes gràcies a tu, senyor. Josep, moltes gràcies. I Albert, també, moltes gràcies a tots. A vosaltres. I a tots, vosets, a tots vostès que ens ja han estat escoltant des dels seus llars. Ens retrobem dissabte vinent, a partir de dos, tres quarts d'una... Adeu. Adeu. So me, door, i llavors molts patonetsi adéu adéu